Il 38 anniversario della strada di Piastella della Loggia era eh, e presente la ministra degli interni e i Cancellieri, la segretaria della Camera della, eh, della CGL Camusso e una rappresentante, una ragazza eh, della scuola eh, di eh, Brindisi, la scuola dove ci è stato attentato un paio di settimane fa. Eh, la questura aveva già eh, anticipato comunque la volontà di non fare entrare in piazza della loggia il corteo degli studenti, col tema alternativo come si svolge ogni anno. Eh, con partenza naturalmente da un'altra parte della città, quest'anno peraltro aveva toccato anche il tribunale per ricordare appunto la sentenza che ha mandato a casa tutti impuniti, tutti assolti, gli stracisti, responsabili eh, della, della, della strage del 74 qui a Brescia. Eh, il percorso appunto autorizzato ma non era autorizzato ad entrare in piazza della loccia, blindatissimo E, era, e apposta ha fatto rallentare eh, da uno schieramento, da un ingente schieramento di, di polizia che voleva a tutti i modi evitare che entrasse appunto in piazza della lotta. A un certo punto le prime cariche sono avvenute... A metà percorso non si capisce neanche perché perché appunto il percorso comunque si è autorizzato, a metà percorso sono eh, iniziate le cariche e in Piazza della loggia peraltro non era non neanche iniziato invece il, il comizio ufficiale. A questo punto una voce si è alzata, c'era un attimo di silenzio qui in piazza della loggia, si è alzata, urlando appunto stanno caricando gli studenti e la piazza praticamente eh, si è spopolata, molti sono corsi incontro, molte persone sono andate incontro agli studenti che venivano caricati e poi sono riusciti a farli ripartire. All'imbocco poi purtroppo di Piazza Roberta, Piazza della Loggia, Piazza Roberta è una piazza praticamente attaccata a Piazza Loggia, sono proprio 5 eh, metri di distanza una dall'altra. Eh, ancora eh... Eh, la polizia si è spiegata in assetto antisommotta, carabinieri e blindati a chiudere la piazza verso Piazza Rovetta e tentare così di fermare eh, il cordero degli studenti Anche qui sono partite le prime cariche pesantissime, mentre eh, da, da ancora il servizio d'ordine della, della CGL si, si schierava alle spalle della polizia insistendo affinché appunto eh, non è, eh, i ragazzi fosse eh, permesso di entrare. C'è stato veramente attimo di tensione tra gli stessi del servizio d'ordine del sindacato e la postura che non voleva comunque sentire ragione a un certo punto, evidentemente, invece Eh, sembrava che eh, la questione si fosse risolta con lo schieramento appunto del servizio d'ordine della, della Camera del Lavoro a eh, tutelare in qualche modo l'entrata in piazza eh, degli studenti, invece purtroppo eh, un rappello di poliziotti non si è spostato, non si è aperto e vi sono iniziati nuovi stritolamenti e ancora delle cariche velocissime delle cariche ferocissime che a quel punto hanno coinvolto naturalmente gli studenti che eh, stavano facendo pressione per entrare e il servizio d'ordine eh, della CGL che alle spalle invece eh, faceva pressione in senso naturalmente opposto per far sì che gli studenti potessero potessero entrare e a quel punto purtroppo numerose le mangananate che sono volate però eh, gli studenti sono riusciti ad aprirsi un barco ed entrare in massa quindi in piazza della loggia anche tra gli applausi di molte persone incredule rispetto a questo divieto incomprensibile, assurdo violento appunto della eh, questura di Brescia. il bilancio purtroppo è, è, è, è pesante uno studente è stato portato via in ambulanza eh, la mia impressione l'avevo visto piegarsi subito peraltro eh, proprio eh, le prime manganellate dove si è stato colpito eh, credo all'altezza della milza o eh, il costole comunque eh, è stato caricato su 118 in ospedale numerosi naturalmente i contusi con le botte vaghe e questo è un po' il bilancio della della della mattinata, comunque quella grossa vittoria a parte nel portato dei studenti, che comunque è riuscito nonostante le botte dentro ad in piazza. Senti come mai un clima così pesante, considerando anche che poi diciamo la manifestazione alternativa, chiamiamola così, a Brescia si tiene comunque ogni anno e non era una novità di. Ma guarda, c'è appunto la presenza della, della ministra, Cancellieri, eh, che appunto creava evidentemente il palazzo. Eh, fa, eh, in piazza paura soprattutto la postura e immagino anche dal ministero eh, paura di, di eventuali contestazioni per cui sicuramente eh, il fatto di aver negato appunto di la piazza partiva da questa da questo, da questo timore Poi penso che in qualche modo fosse anche legata alla presenza della Camusso, anche se poi per la verità eh, i ragazzi avevano fatto anche una discussione intorno alla presenza della segretaria della CCL, dicendo comunque è un problema della CCL, ci sono molti lavoratori della piompa presenti in piazza, erano presenti con molte delegazioni, e al massimo potevano arrangiarsi loro a, a, a fischiare appunto la segretaria, i ragazzi dicevano no, non interessa tanto appunto questa presenza. ma... E ci interessava attualmente i rappresentanti dello Stato ho capito va bene insomma dopo, la, dopo il sabato a Bergamo oggi a Brescia insomma sono stati giorni abbastanza pesanti per quanto riguarda i capoluoghi della Lombardia okay. eh, Sì. E purtroppo sì e purtroppo lo Stato il governo dimostra tutte le sue paure oh. e questa era una delle tante ho capito Va bene, Rosangela ti ringraziamo, facciamo il nostro in bocca al lupo al ragazzo che è ricoverato e ci dovessero essere novità ci sentiamo più tardi. Nel frattempo, grazie mille grazie. come al solito, un abbraccio. Ciao. Ciao.